«Розділ третій. Добре, – сказав я, поглядаючи на годинник. – У нас є одна хвилина до дзвінка. Ви знаєте, що це означає?» «Бліцраунд! – заверіщали мої учні. Після оголошення ситуацію з лінією Петрової, життя змінилося напрочуд непомітно. Ситуація була не тільки жахливою і страшною, але й звичною. Лондонці під час бомбардування Другій світової проводили день як завжди, просто зважаючи на те, що будинок раптом може вибухнути» якими б безнадійними не були обставини, хтось має привозити молоко. І якщо у будинок пані Макгріді вночі влучила бомба, що ж, ви просто викреслювали його адресу з переліку доставки. Так воно було і з загрозою апокаліпсису, який, можливо, буде спричинено чужинською формою життя. Я стояв перед купою дітей і вчив їх основам науки. Бо який сенс тримати світ, якщо ти не можеш передати його наступному поколінню? Діти сиділи густими рядами обличчям уперед. Досить типові обставини, проте решта кімнати була схожа на лабораторію причинного науковця. Я руками відточував інтер'єр. В одному кутку стояла драбина Якова, я тримав її без дротів живлення, щоб діти себе не пооббивали. Вздовж іншої стіни розташовувались книжкові полиці, заставлені склянками з органами тварин у формальдегіді. В одній містилися звичайні спагеті і відварені яйця. Саме про неї діти пліткували найбільше. Прикрасою центру стелі була моя гордість і насолода. Чимала механічна модель сонячної системи. Юпітер був розміром з баскетбольний м'яч, в той час як малесенький Меркурій був завбільшки з скляну кульку. Руками я відточував репутацію крутого вчителя. Діти більш розумніші, ніж їх вважають дорослі. І вони можуть сказати, коли вчитель щиро про них турбується, а коли просто відбуває номер. У будь-якому випадку якраз час для бліц-раунду. Я узяв зі столу жмоток мішечків з бобами. «Яка справжня назва полярної зірки?» «Бігунова», – сказав Джефф. «Вірно, я кинув йому мішечок з бобами. Ще до того, як він злапав його, я вигукнув наступне питання. Які три основні типи гірських порід?» «Магматичні, осадичні і метаморфічні», – заволав Ларі. «Легкозбудний, це що найменше». «Дуже близько», – відказав я. «Магматичні, осадові і метаморфічні», – відповіла Еббі насмішкувато. «Ох, уже ж ця скалка в дупі!» Не втім, я бите. Так, кинув я мішочек її. Що ми відчуваємо призумлетруся в першу чергу? Па Пе хвилю, першою встигла Еббі. Ти знову? черговий мішочек волотів їй. Яка швидкість світла? Три чи по?» – знову почала Еббі. Це. закричала регіна ззаду. Вона не часто говорила, приємно бачити, як вона вибралася зі своєї черепашки. Хитрість, але вірно. я посміхнувся і кинув їй мішечок. Я ж перша відповіла. Пожалілося Ебі. Але вона першою закінчила відповідь яка найближча зірка до землі? Альфа Центавра. скоромовкою проторкотіла Ебі. Неправильно, відказав я. Ні, я права. Ні, не права!» Ще хтось? Ой, озвався Ларі, це ж сонце. Вірно, Ларі отримує мішечок. Обережно з припущеннями Ебі. Та схрестила руки й чмихнула. То може сказати мені радіус землі? Тренк підняв руку. 3009 Тренк. Вигукнула Еббі. «Відповідь Тренк – Тренк!» Тренк застив у збентеженні. «Що?» – запитав я. Еббі розпашила. «Ви запитали, хто може вказати радіус землі?» «Тренк може сказати. Я відповіла вірно.» Мене перехитрила річка, І не вперше же раз. Мішечок з бобами впав на її стіл з першими звуками дзвоника. Діти підвелися зі стільців і почали збирати наплічники і книги. Еббі, червона від перемоги займалася цим довше за інших. «Пам'ятайте перевезти ваші боби в готівку в кінці тижня на іграшки та інші призи?» – вигукнув я вслід наплічникам. Скоро в кімнаті стало порожньо, і лише луна дитячих голосів у коридорі натякала на докази їх існування. Я зібрав сто з їх домашніх робіт зі столу і поклав у сумку. Шостий урок закінчено. Час завалитися у вчительську на каву. Можливо, я навіть перевірю якісь роботи перед тим, як піду додому. Будь що, аби уникнути парковки. Гурт занадто турботливих мам зійдеться на майданчику, щоб забрати дітей додому. І якщо одна помітить мене, то я буду похований живцем під купою паради скарг. Я не можу звинувачувати когось у любові до своїх дітей і одному богові відомо, чого можна досягти з батьками, які зацікавлені у освіті своїх дітей. Але в всьому є міра. Райлен Грейс? Я здригнувся і підвів очі. Я не чув, як вона увійшла. У добре пошитому бізнес-костюмі жінка виглядала на сорок з копійками. В руках тримала портфель. «Е, так», – сказав я. «Чи можу чимось вам допомогти?» «Думаю, так», – відповіла вона. Її мова мала маленький акцент. Щось європейське, але який саме вказати не брався. «Мене звати Єва Страт. Я з оперативної групи Петрової». «З чого?» «Оперативна група Петрової. Це міжнародний орган для роботи по лінії Петрової. Мене призначили відшукати рішення. Вони мені надали певний об'єм влади, аби залагоджувати деякі речі». «Вони? Хто вони?» «Кожна нація – член ООН». Чекайте що? Як?» «Одностайне таємне голосування, це складно. Я б воліла обговорити наукову роботу, яку ви описали». «Таємне голосування? Не зважайте, я похитав головою. Часи написання мною робіт минули. Академічні кола не пішли мені на добро». «Ви викладач? Ви лишаєтесь в академічних колах?» «Ну так, відказав я. Але я мав на увазі, ну, типу, кола з науковцями, рецензіями і... І довбнями, які копняком виганяють вас з університету? Вона підняла брову. Які обрізають вам усе фінансування і роблять так, щоб вас більше ніколи не публікували? Так, їх. Єва дістала з портфелю брошуру, відкрила і почала читати з першої сторінки. Аналіз припущень, заснованих на воді та переклад очікувань для теорії еволюції. Вона підвела на мене погляд. Це ж ви писали, так? Пробачте, як ви дістали. Маю сказати, що заголовок ніякий, але зміст вражаючий. Послухайте, коли я це писав, то був у кепському оточенні, добре. Я, речі, покрутився у світі дослідників, а це виявилося таким собі прощальним, поцілуй мене в сраку. Як вчитель, я наразі значно щасливіший. Вона перегорнула пару сторінок. Ви витратили руки, відстояючи припущення, що життя вимагає рідкої води. У вас цілий розділ названий зона придатна для життя, це для ідіотів. Ви називали десятки вчених за іменами і шпетили їх за віру в те, що температурний режим є вимогою. Так, але... Ваша докторська по молекулярній біології, вірно? Чи ж не погоджується переважна більшість вчених, що вода у рідкому стані є вимогою для розвитку життя? Вони помиляються. Я схрестив руки. Немає ніякої магії у гідрогені і кисні. Природно для земного життя це є вимогою, але інші планети можуть мати кардинально інші умови. Все, що треба для життя, – це хімічні реакції, результатом яких є копія оригінального каталізатора. А води вам для цього не потрібно. Я закрив очі, глибоко вдихнув і поволі видихнув. У будь-якому випадку я розізлився і написав ту роботу. Потім я отримав доступ до викладення, нову кар'єру і почав знову насолоджуватись життям. Тож я радий, що ніхто мені не повірив. Мені краще без цього. «Я вам вірю», – сказала страт. «Дякую», – відповів я, проте мені ще оцінки ставити. «Не могли б ви сказати, чому ви тут?» Вона вклала брошуру назад у портфель. «Я вважаю, що зонд Арклайт і лінія Петрової вас зачіпають?» Я був би досить посереднім вчителям науки, якби не зачіпали. «Ви вважаєте, що ці крапки живі?» – запитала жінка. «Я не знаю. Вони можуть бути лише пилюкою, що коливається в магнітних полях. Я вважаю, що ми зрозуміємо це, коли Арклайт повернеться на землю. Це ж буде скоро, так? Буквально через декілька тижнів». «Він повертається 23-го», – сказала Єва. «Москосмос дістане його з низької навколоземної орбіти спеціальним запуском місії «Союз». Я кивнув. Отже, досить скоро ми про це дізнаємось. Найсвітліший розуми в світі займуться зразками і розберуться, що вони таке. Хто це зробить? Ви вже в курсі?» «Ви», – відповіла та. «Ви це зробите?» Я вирічився зі знарухомленим обличчям. Жінка помахала перед моїми очима долоною. «Аго!» Ви бажаєте, щоб я подивився на крапки? спитав я. Так. «Весь світ відрядив вас розв'язати цю проблему, а ви прийшли прямо до вчителя науки з середньої школи? Так. Ви брешете несповна розуму або і те, і друге. Мені треба йти. Я повернувся і пішов до дверей. Такого варіанту немає, почув я через спину. Здається, що в мене є, і помахав рукою. Так, варіантів не було. Коли я дістався квартири. Ще до того, як дійти до дверей, мене оточили четверо добре одягнених чоловіків. Вони махнули посвідченням ФБР і запхнули в одну з трьох чорних автівок, які були запарковані на майданчику. За 20-хвилинну подорож вони відмовились відповідати на мої питання і взагалі розмовляти зі мною, зупинилися і вштовхнули у звичайного виду будинок в якомусь бізнес-парку. Мої ноги ледь торкалися землі, коли вони вели мене по пустому коридору з дверима без табличок, що розташовувалися кожні 30 футів чи щось таке Нарешті вони відчинили подвійні двері в кінці холу і ніжно поставили мене всередині. На відміну від занедбаного будинку, ця кімната була сповнена меблями і сяючими сучасними приладами. Це була найкраще обладнана біологічна лабораторія з усіх, які я бачив. І прямо посередині усього стояла Єва Страт. "Вітаю, доктор Егрейс", промовила вона. "Це ваша нова лабораторія". Агенти ФБР прикрили за собою двері, лишивши нас зі Страт наодинці в кімнаті. Я подирав плече там, де вони тримали мене трохи засильно. Глидівся на двері позаду. Тож, коли ви казали певну кількість влади... Я маю повну владу. Ви говорите з акцентом. Ви зі Штатів взагалі? Я нідерландка. Я була адміністраторкою в ЄКА. Але це неважливо. Тепер я відповідаю за це. Немає часу на повільні міжнародні комітети. Сонце гасне, нам потрібні рішення, і моя робота – відшукати його. Вона витягнула лабораторний стілець і сіла. Ці крапки, можливо, є формою життя. Експонентна прогресія згасання сонця співпадає з експонентним ростом популяції типової форми життя. Ви думаєте, вони з'їдають Сонце? Вони з'їдають як мінімум вихідну його потужність, відповіла жінка. Що ж, це, звісно, жахливо, проте з усією повагою. Якого бена ви від мене хочете? Зонд Арклайт принесе зразки на Землю. Деякі з них можуть бути живими. Я хочу, щоб ви їх дослідили і розібралися, що за таке вони є. «Так, ви вже згадували це раніше», – відповів я. «Але я вірю, що є більш кваліфіковані за мене люди такої роботи». «Науковці з усієї планети розглядатимуть їх, проте я хочу, щоб ви були першим». «Чому?» Вони живуть близько або біля самої поверхні Землі. Чи звучить це достатньо схоже на форму життя, засновану на воді? Вище за три тисячі градусів Цельсія атоми водньою киснею не можуть більше утримуватися разом. На поверхні Сонця п'ять з половиною тисяч по Цельсію». Вона вела далі. В царині гіпотетичної позаземної біології працює набагато людей, десь за п'ять сотень у всьому світі. І всі, з ким я не говорила, від професорів Оксфордського університету до дослідників токійського, всі вони погоджуються, що саме ви могли б стати найвідомішим, якби раптом не пішли. «Божечки», – сказав я, – «я ж не пішов по добрій волі, і я здивований, що вони так добре про мене відгукуються. Серйозність ситуації розуміють усі. Немає часу для давньої гризні. Але для справедливості ви матимете змогу довести вашу правоту, що вода для життя не потрібна. Певно, це те, чого ви прагнули. Природне. Ну, тобто, так. Але ж не таким штипом. Вона звалася на рівні і пішла до дверей. Вже як вийшло. Будьте тут 23.19.00. В мене будуть для вас зразки. Що? Але ж це буде в Москві, чи не так? Я попросила Москосмос приземлити Союз в Саскачевані. Королівські канадські ВПС дістануть зразок і доставлять його винищувачем прямо до Сан-Франциско. США дозволили канадцям використовувати їх повітряний простір. Саскачеван. Капсула Союзу запущена з космодрому Байконур, який розташований на високій довготі. Найбезпечніша локація для приземлення має бути на такій самій довготі. Саскачеван це найближча до Сан-Франциско велика пласка територія, яка відповідає всім вимогам. Я бдяв руку. Чекайте. «Московити, канадці, американці, всі просто виконують все, що ви їм кажете?» «Так, без запитань». «Ви що, розігруєте мене?» «Знайомтеся з вашою новою лабораторією, доктор Грейс. В мене є ще справи». Не вимовивши ані звуку, вона вийшла геть. «Так!» – я стиснув кулак. Стрибнувши на ноги, я подерся драбиною у лабу. Звідти по наступній драбині я поліз до таємного люку. Як і минулого разу, варто було торкнутися ручки, як комп'ютер ожив. Щоб відкрити люк, вкажіть ваше ім'я». «Райленд Грейс», – сказав я задоволеною посмішкою. «Доктор Райленд Грейс». Єдиною відповіддю, яку я отримав, було тихе клацання механізму. Після усіх медитацій, самоаналізу, які я провів, щоб знайти власне ім'я, я б волів отримати щось більш цікаве. Конфеті хоча б. Я взявся за ручку і покрутив. Вона повернулася. Мої володіння щойно приросли як мінімум однією кімнатою. Штовхнув люку вперед на відміну від стику між спальнею і лабою, цей люк від'їхав убік. Це приміщення занадто маленьке для того, щоб люк провертався на завісах. А наступне приміщення – це… Га? Світлодіоди засяяли. Кімната була круглою, як і дві попередні, але не циліндричною. Стіни сходилися на склепіння. Це усічений конус. Останні декілька днів я провів майже без нової інформації. Тепер новини обсіли мене з усіх боків. Усі поверхні вкриті комп'ютерними моніторами і течскринами. Величезна кількість миготливих вогників і кольорів приголомшувала. Одні екрани мали ряди цифр, другі – діаграми, а треті – просто чорні лепусткою. На кінці конічної стіни був ще один люк. Вже не такий загадковий. Сам по собі він мав круглу шибу і напис у верхній частині «Повітряний шлюз». Через шибу я помітив тісну камеру якраз на одну людину і у скафандрині. На дальній стіні кімнатки був ще один люк. Ага, це шлюз. У центрі усього розташовувалось крісло. Його поставили дуже вдало, легко можна дотягнутися до усіх моніторів і тачпанелей. Я видерся до вершечка сходів, зайшов у приміщення і сів у крісло. Воно було зручним якогось ковшоподібного штибу. «Виявлено пілота», – звався комп'ютер. «Кутова аномалія». «Пілот? Що ж? Де та аномалія?» – запитав я. «Кутова аномалія». «Цей комп'ютер не хал 9000, це точно». Я оглядав стіну екранів у пошуках підказки. Крісло оберталось легко, що для комп'ютерного пульта, який займав 360 градусів, було приємним. Помітив один із екранів, що моготів червоною рамкою. Потягся, щоб роздивитися краще. Кутова аномалія. Відносна помилка руху. Розрахункова швидкість 11423 кмс. виміряна швидкість 11872 872 кмс. Статус автокорекція траєкторії. Втручання не вимагається. Що ж, для мене це нічого не означало. За виключенням КМС, це могло означати кілометрів в секунду. Над текстом було зображення сонця, воно злегка похитувалося. Можливо, це відео, типу прямої трансляції, чи це просто моя уява? Інтуїтивно я торкнувся екрану двома пальцями і потягнув ними у різні боки. Природне, що зображення збільшилося у масштабі. Це ж як на смартфоні. Але на лівому боці зображення було пара сонячних плям. Я їх збільшував, поки вони не зайняли в увесь екран. Зображення лишалося неймовірно чітким. Це або картинка з неймовірно високою роздільною здатністю, або сонячний телескоп з неймовірно високою роздільною здатністю. Я оцінив групу сонячних плям приблизно в 1% від диску. Наче цілком природна кількість, як для плям. Це означало, що тепер я дивлюся на півградуса сонячної окружності. За дуже приблизними розрахунками. Сонце обертається приблизно один раз на 25 днів, вчителям науки такі штуки відомі, тож плямам знадобиться одна година для того, щоб зійти з екрану. Перевірю пізніше і побачу, чи їм вдалося. Якщо так і є, то це живе зображення. Якщо ні – картинка. 11 872 км на секунду. Швидкість відносна. Вона не має жодного сенсу, аж поки ви не порівнюєте два об'єкти. Авто на трасі може мчати 70 миль на годину відносно поверхні, але відносно сусіднього авто воно рухатиметься майже з нульовою швидкістю. Тож швидкість чого вимірюється, виміряна швидкість? Думаю, я знаю. Я ж на космічному кораблі, так? Має бути. Тож ця величина це, можливо, моя швидкість, але відносно чого? Беручи до уваги старе добре зображення сонця над текстом, то думаю, що відносно сонця. Тож відносно нього я рухаюсь зі швидкістю 11872 км за секунду. Я помітив мигання під текстом. Щось змінилося? Кутова аномалія. Відносна помилка руху. Розрахункова швидкість 11422 км на секунду. швидкість 11871 871 км на секунду. Статус автокорекція траєкторії. Втручання не вимагається. Числа відрізняються. Вони обоє зменшилися на одиницю. Ого, хвилиночку. Я дістав з того секундомір. Найкращі грецькі філософи завжди носять в того секундоміри. Потім цілу вічність вдивлявся в його показники. мить до того, як я хотів здатися, обидві цифри знову зменшилися на одиницю, і я запустив таймер. Цього разу я був готовий до довгого очікування. Знову-таки, це здавалося нескінченним, але я лишався впевненим. Нарешті обидва числа зменшились на одиницю, і я зупинив таймер. 66 секунд. Виміряна швидкість падала на одиницю кожні 66 секунд. Швидкий підрахунок дав мені прискорення в... 15 метрів за секунду в квадраті. Це те саме гравітаційне прискорення, яке я вивів раніше. Сила, яка на мене діє, це не гравітація. Це не центрифуга. Я у космічному кораблі, який постійно і лінійно прискорюється. Ну, насправді, він гальмується, числа йдуть донизу. І ця швидкість, вона велика. Так, вона спадає, але ж нічого собі. Щоб вийти на орбіту Землі, треба набрати 8 км на секунду. Я ж мчав більше 11 тисяч. Це швидше за будь-що в сонячній системі. Все, що летить з такою швидкістю, вийде з тяжіння Сонця і направиться у міжзоряний простір. Тож маю питання – я суну до Сонця чи від Сонця? Це майже філософія. Або я на курсі зіткнення з Сонцем, або на шляху до глибокого космосу безнадійне поверхнення. Чи йду у бік Сонця, але не прямим курсом. У такому випадку я пролечу повз Сонце, геть у глибокий космос безнадійне поверхнення. Отже, якщо зображення сонця – це пряма трансляція, тоді сонячні плями будуть або зменшуватися, або збільшуватися, поки я летітиму. Тобто мені треба просто дочекатися, допоки я зрозумію, чи це пряма трансляція. На це піде десь година. Я запустив таймер. Я ознайомився з мільйоном інших дисплеїв у кімнаті. Більшість з них мали що розповісти, проте на одному було лише зображення круглого шоврону. Я думав, що це просто не зайнятий екран чи щось таке. Якщо до нього торкнутися, комп'ютер прокинеться. Але цей вільний екран може бути тут найінформативнішою річю. Це шеврон місії. Я не дивився достатньо документалок про нас, щоб впізнати щось подібне з першого погляду. Круглий шеврон мав по краям блакитну полоску з білим текстом. Зверху там було написано «Гейл Мері», а внизу – «Земля». Назва і порт заходу для цього судна. Я не думаю, що корабель прибув з іншого, ніж землям, місце. Але найбуде. Врешті-решт, я, певно, відшукав ім'я корабля, на якому знаходжуся. Я на борту Гейл Мері. Не дуже розумію, що робити з цією інформацією. Але це не все, що мені стало відомо з шевурону. В середині білої стрічки малося чорне коло з дивним символом всередині, жовте коло з крапкою посередині, блакитне коло з білим хрестом і менше жовте коло з маленькою літерою «Т». Поняття зеленого немає, що це мало означати. Довкола чорного поля було написано таке. Яо, Ілюхіна та Грейс. Екіпаж. Я Грейс, тож інші два мають бути іменами мумії в койках нижче поверхом. Китайська персона і московицька персона. Згадки про них були майже на поверхні, проте я не міг їх витягнути. Я думаю, що якийсь внутрішній механізм пригнічував їх. Коли я про них згадував, то моєму мозку ставало боляче, і він відмовлявся згадувати далі. Можливо. «Я не в курсі. Я викладач науки, а не психолог по травмам. Витер з очей сльози. Можливо, я просто не дуже старанно згадував. Мені треба вбити годину. Я відпустив свідомість у вільне плавання, з надією побачити, що ще я зможу пригадати. Це стає все легшим і легшим». «Мені не на сто відсотків зручно у цьому всьому», – сказав я. У щойно одягненому костюмі хімічного захисту голос мій звучав приглушеним. Від дихання прозора штучка віконця з вінілу вкрилася парою. Вони трохи оновили лабораторію. Ну, тобто обладнання лишилось те саме, але тепер уся кімната була герметична. Стіни були вкриті товстими пластиковими листами, які трималися на особливій клейкій стрічці. Повсюду були лого центру контролю і профілактики захворювань. Карантинні протоколи. Взагалі незручно. Єдиний вхід пролягав через великий пластиковий шлюз. І мене вдягли у костюм хімічного захисту перед тим, як я увійшов. Повітряний шланг йшов із мого костюму до котушки на стелі. Усе найсучасніше обладнання було готове стати мені корисним у будь-чому. Я ніколи не бачив так добре влаштованої лабораторії. А посередині стояв візок з колесами, що містив ціліндричний контейнер. На ньому містився виконаний під трафарет напис «Образец», не те, щоб дуже корисне слово. Страт не стояла на одинці у глядовій кімнаті. Десь за 20 душ у військовому однострої стояли разом із нею, вдивляючись із цікавістю. Серед них точно були трохи американці, дещиця московитів, китайці і ще багато унікальних одностроїв, яких я не впізнав. Велика міжнародна група. Ніхто з них не промовив ані слова, і за мовчазною угодою всі стояли за декілька футів від страт. Вона натиснула кнопку інтеркому. «Існує дуже велика ймовірність, що зразок у цьому циліндрі є формою чужинського життя. Ми не ризикуємо». «Чекайте, ви не ризикуєте? Але ж я ризикую». «Це не зовсім те». «Як це не зовсім те? Вона помовчала. «Добре, це саме те». Я підійшов до циліндру. «Чи ще хтось це робив?» Вона глянула на військових, а ті знизали плечима. «Що ви маєте на увазі ще хтось?» «Та ви знаєте», – відповів я. «Люди, що перевозили контейнер». «Це контейнер зі зразків з капсули. На ньому три сантиметри свинцю, які покривають корпус, виготовлений із сантиметрової сталі. Він був загерметизований ще з Венери». В ньому 14 замків, які вам потрібно відкрити, аби дістатися, власне, до зразка. Я глянув на циліндр, потім на неї, потім знову на циліндр. І знову на неї. Та це якась херня. Подивіться на це з позитивного боку. Вас назавжди запам'ятають як людину, що здійснила перший контакт з позаземним життям. Та хоч би це життя було. Пробурматів я. Щоб відкрити 14 замків, знадобилося певні зусилля. Ці штуки міцно затягнуті. Я погано собі уявляв, як, власне, зонд «Арклайт» закривав їх вперше. Там, певно, якісь рушії були. Нутрощі враження не справляли. Та й не мали. Просто собі новеличка пластикова кулька, яка, здавалося, була порожньою. Таємничі крапки мають мікроскопічні розміри, та й було їх там небагато. «Радіації не виявлено», – почувся голос Єви через інтерком. Зиркнув на неї. Керівниця проєкту пильно вдивлялася в планшет. Я довго і уважно роздивлявся кульку. «Там вакуум?» «Ні», – відказала вона. «Там Аргон з тиском у одну атмосферу. Крапки рухались усю дорогу з Венери, тож, здається, Аргон не вплинув на них». Я угледів лабораторію. Щось я не бачу тут боксу з рукавичками. Я ж не можу просто так вносити зразки у нормальну атмосферу». «У кімнаті чистий Аргон», – сказала вона. «Не пошкодьте ваш повітропровод чи костюм. Якщо ви дихатиме Аргоном, я задихнувся і навіть не зрозумію, що сталося. Гаразд дуже так». Я поклав кульку на тацію і обережно розкручував, поки вона не розпалася на дві половини. Одну половину я помістив у закритий пластиковий контейнер, а іншу витер сухим ватним тампоном. Пошкріп тампоном по предметному склу і вставив його в мікроскоп. Я вважав, що відшукати їх буде непросто, але ондочки – десятки маленьких чорних точок. І вони абсолютно точно вирушаться. «Ви це записуєте?» «З 36 різних кутів». «Зразок складається з багатьох круглих об'єктів», – сказав я. «За розмірами майже не відрізняються. Кожна десять мікрон у діаметрі». Підлаштував фокуси і спробував різну потужність підсвічування. «Зразок непрозорий. Я не можу зазирнути всередину навіть при найпотужнішому наявному підсвічуванні». «Вони живі?» – запитала страт. Я подивився на неї. «Я не можу вам цього сказати з першого погляду. Що, на вашу думку, тут має статися?» Я хочу, щоб ви розібралися, чи вони живі. Якщо так, розібратися, як вони влаштовані. Це не завдання. Чому? Біологи розібралися, як влаштовані бактерії. Просто зробіть те, що зробили вони. Тисячам вчених для цього знадобилися дві сотні років. Що ж, зробіть це швидше за них. Знаєте що, казав я на мікроскоп, я повертаюся до роботи. Я скажу вам, що це таке, коли розберуся, що це таке. А до тих пір ви можете насолодитися спокійним дослідженням. Наступні шість годин я провів, проводячи додаткові дослідження. За цей час військові поступово всі вийшли, лишивши страт на одинці. Я маю відзначити її терпіння. Вона вмостилася під стіною оглядової кімнати і працювала з бланшетом час від часу, поглядаючи, що я там роблю. Вона пожвавилась, варто мені було пройти шлюзування і з'явитися у оглядовій. «Що вже є?» – запитала вона. Я розстебнув костюм і вийшов із нього. «Еге, повний сечовий міхур». Вона понатискала щось на планшеті. Це я не врахувала. Вночі в зоні карантину встановлять вбиральню. Це має бути біотуалет. Ми не можемо дозволити вхідні й вихідні труби. Годиться, щоб це не було. Я заховався в кімнаті, щоб зробити свої справи. Коли я повернувся, Єва дістала маленький стіл і два стільці. Вона сиділа на одному і вказала мені на інший. Присядьте. Робота в самому розпалі. Присядьте. Я присів. Вигляд був командним, це вже точно. Можливо, щось у тоні її голосу, у загальній упевненості. Так чи інакше, коли вона говорила, ви просто приходили до висновку, що варто робити те, що вона каже. «Що ви вже знайшли?» – перепитала вона. «Лише перша по обіді». «Я не питала, скільки пройшло часу. Я питала, що вам вдалося дізнатися». Я почухав голову. Після години в тому костюмі я спітнів і, скоріш за все, погано пахнув. «Це дивно. Я не знаю, з чого ті крапки зроблені. Але я справді хочу дізнатися». Можливо, вам потрібно якесь обладнання, якого ви ще не маєте? Поцікавилась жінка. Ні-ні, там є все, на що можна сподіватися. Це просто не спрацьовує з цими крапочками. Я оперся на спинку стільця. Весь день провів на ногах, і хвилинка перепочинку не завадила. Першим я використав рентгенівський спектрометр. Він направляє рентгенівське випромінювання на об'єкт, змушує того випромінювати фотони, і за довжиною хвилі фотонів можна сказати, які там присутні елементи. І що ви можете сказати? Нічого. Все, що мені стало відомо, то це факт поглинання крапками рентгенівського випромінювання. Промені в них входять і ніколи не виходять. Нічого не виходить. Це дуже дивно. Мені не спадає, на думку, нічого з подібними властивостями. Так. Єва щось відмітила на планшеті. Що ви ще можете сказати? Потім я спробував газову хроматографію. Це коли ви випаровуєте зразок і у отриманих газах визначаєте елементи чи сполуки. Це теж не спрацювало. Чому не спрацювало? Тому що ця клята штука не випарувалася, я розвів руками. Це завело мене до королячої нори пальників, печей та тигельних печей. Ці точки невразливі для температури до 2000 градусів Цельсія, аж ніяк. І це дивно? Це гать на голову не налазить, відказав я. Але ці штуки живуть на сонці, ну як мінімум якийсь час. Тож мати високу стійкість до тепла має сенс. Вони живуть на сонці? перепитала вона. Тож вони є формою життя. Я маю серйозну впевненість, що так. «Детальніше?» «Що ж, вони рухаються. Через мікроскоп це ледь помітно. Цей факт сам по собі не доводить те, що вони живі. Інертні речі увесь час рухаються під дією статичного заряду, чи магнітних полів, чи ще чогось. Але я ще щось там не помітив. Щось дивне. Через цю дивину картинка склалася. Продовжуйте». Я помістив декілька крапок у вакуум і провів спектрографію. Проста перевірка того, чи випромінюють вони світло. І вони природньо випромінюють. Віддають інфрачервоні в ромені з довжиною хвилі 25,984 мікрона. Це частота Петрової. Світло, що утворює лінію Петрової. Я цього очікував, але потім помітив, що випромінювання відбувається лише під час руху. І, дітько, вони випромінюють багатько. Звісно, з нашої точки зору це небагато, але як для одноклітинного організму це тонни. Наскільки це актуально? Я трохи тут порахував і дійшов висновку, що вони рухаються завдяки світлу. «Я не до кінця розумію», – вона підняла брови. «Вірити чи ні, але світло має рушийну силу», – пояснив я. «Це додаткова сила. Якщо ви увімкнете ліхтарик у космосі, то отримаєте мікроскопічний поштовх від нього». «Я цього не знала». «Тепер знаєте. А мікроскопічне прискорення, прикладене до мікроскопічної маси, може бути ефективним варіантом реактивного руху. Я вимірив середню масу точок, і вона склала десь 20 піктограм». Це зайняло багато часу, хоча обладнання тут першокласне. Та в будь-якому випадку рух, який я бачив, є постійним прискоренням завдяки випроміненню світла. Вона відклала планшет. Безсумнівно, мені вдалося здійснити рідкісний подвиг, неподільно заволодіти її увагою. Таке відбувається в природі? Без варіантів. Я похитав головою. Ніщо в природі не має такого запасу енергії. Ви не розумієте, яку кількість енергії випромінюють ці точки. Це як е, збільшити масштаб конвертування маси. «Ось, типу, Е дорівнює МС квадраті. Ці крапочки мають більший запас енергії, аніж це має сенс взагалі». «Отже? – сказала вона. – Вони щойно з сонця, а сонце втрачає енергію». «Отож, Вів'я далі. Ось чому я вважаю, що це форма життя. Воно споживає енергію, зберігає її у ще невідомому нам вигляді, а потім використовує для реактивного руху. Це не просто фізичний чи хімічний процес. Він складний і керований. Щось, що мало б розвинутися». Отже, лінія Петрової – це просто маленькі вихлопи реактивних двигунів? Можливо. Я готовий закластися, що ми бачимо лише маленький відсоток усього світла, що виходить з тієї області. Вони використовують його, щоб рухатися до Венери чи до Сонця. Чи до обох. Я не знаю. Ця штука в тому, що світло буде виходити у бік протилежний їх руху. Земля не на цій лінії, тож ми помічаємо лише те світло, що відбувається від найближчого космічного пилу. Чому вони рухаються до Венери? – запитала Єва. – І як вони розмножуються? – Чудові питання. Але відповідей на них я не маю. Проте, якщо вони є одноклітинними організмами стимулу реакції, вони, можливо, розповсюджуються через мітозм. Я припнувся. Це коли клітини розділяються навпіл, щоб стати новими клітинами. – Так, це вже мені відомо. Дякую. – вона видивилася на стелю. Люди завжди передбачали перший контакт з позаземним життям, якби воно існувало, як зустріч із зеленими чоловічками з НЛО. Ми ніколи не задумувалися над ідеєю простих, нерозумних видів. Та певно вже, відповів я, і популяція їх росте. Швидко. Чим більше їх стає, тим більше сонячної енергії вони споживають. Вона щепнула своє підборіддя. Як би ви назвали організм, який існує завдяки дієті зірок? Я героїчно намагався пригадати власні корені грецької і латини. Я вважаю, що ми б назвали його астрофаг. Астрофаг? – сказала вона, надрукувала це слово на планшеті. Гаразд. Повертайтеся до роботи. Розберіться, як вони розмножуються. «Астрофаги!» – від єдиного цього слова мене заціплювало. «Жах, ти з холодом немов свинцевого гиря!» Оце-то назва. Річ, яка загрожує усьому життю на Землі. «Астрофаги!» – глянув на монітор мого збільшеного зображення Сонця. Плями на ньому помітно рухалися. Отже, це живе зображення. Приємно знати. «Тікайте». Я не вважаю, що вони рухаються правильною швидкістю. Я перевірив таймер. Я міряв десь 10 хвилин. Плями мали зрушити на долю градуса, але вони пройшли половину екрану. Значно більше, ніж мали. Я дістав з того і рулетку. Я зменшив картинку і насправді виміряв розміри сонця і сонячних плям на екрані. Досить вже приблизних значень. Мені тут потрібні справжні розрахунки. Сонячний диск має 27 см на екрані, а плями – 3 мм. І вони просуваються на половину свого розміру, 1,5 міліметри, за 10 хвилин. Згідно мого таймеру, це складає 517 секунд. Я нашкрябав розрахунки на руці. З цими збільшеннями вони просуваються на один міліметр за кожні 344,66 секунд. Щоб перетнути усі 27 сантиметрів, їм знадобиться шкряп -шкряп, трохи більше за 93 тисячі секунд. Стільки знадобиться часу групі, щоб досягти краю сонця. І вдвічі більше часу, щоб пройти весь шлях по колу. Отже, 186 тисяч секунд. Це трохи більше двох днів. В 10 разів швидше за обертання, яким воно мало би бути. Ця зірка, на яку я дивлюся, це не сонце. Я в іншій сонячній системі.